Surja Al Imran Medinase 200 vargje Bismillahirrahmanirrahim Ne emrin e Allahut të Gjithëmshirshmit, më Mëshirplotit Alif Lam Mim Allahu Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin për veç ti, të gjallit, të përjetshmit, mbajtësit të gjithçkaje. Ai të ka shpallur ty librin me të vërtetën e saktë, duke vërtetuar shpalljet e mparshme. Ai i ka zbritur Teuratin dhe Ungjillin, mparsi udhërrëfyes për njerëzit, dhe ka zbritur edhe dalluesin e së vërtetës nga e pavërteta Ata që nuk besojnë shpalljet e Allahut i prit dënim i ashpër Allahu është i plot fuqishëm dhe i Zoti për shpagim Pëdyshim Allahut nuk i fshihet asgjë në tokë dhe as në qiell Ai i formon nemitër Ashtu si që dëshiron vetë Ska zot tjetër që meriton të adhurohet Përveç ti Të plot fuqishmit Të urtit Êshtë a i që të ka shpalur ty Muhammed Librin Disa vargjet të të cilit janë të qarta E me kuptim të drejt për drejt Ato janë femelet e Librit Kurse disa vargjet të tjera Janë jo krejtësisht të qarta Me kuptime alegorike Ata, zemërat e të cilëve priren nga e pa vërteta, ndjekin vargjet më pak të qarta duke kërkuar të kryojnë pështjelim dhe duke kërkuar të komentojnë si pas dëshirës vetë. Por kuptimin e tyre të vërtet, e di vetëm Allahu, ndërsa ata që janë feluar në djeni, thonë, ne i besojmë kuranit. Të gjitha këto vargje të qarta e alegorike janë nga Zoti i ynë. Këto e kuptojnë vetëm mendtarët. Ata thonë: O Zoti i ynë, mos lejo që zemratona të shmangen nga e vërteta, pasi na ke udhëzuar në rrugën e drejtë, dhe jep na mshirë prej Teje, vërtet. Ti i e duruesi i madh. O Zoti Yn, Ti do ti mbledhësh njerëzit në një ditë për të cilën nuk ka dyshim. Me të vërtetë, Allahu nuk e shkel premtimin. Në të vërtetë, atyre që nuk besojnë, nuk do t'u vlejn as pak kur të dalin para Allahut, as pasuria, ve as fëmijët e tyre. Ata do të jenë lënd djegëse e zjarrit ashtu si që ishin i thtarët e faraonit dhe ata që ishin par atyre. Ata i quajtën gënjeshtra shenja tona. Prandaj, Allahu i përlau ata për gjunahet që bënë. Allahu është i rept në ndëshkim. Thuaju, o Muhammed, atyre që më huanë, ju do të më poshteni dhe do të tuboheni në gjehenem e sa shtrati keq është a i vend. Sigurisht që kishte shenjë për ju në dy u shtrit që undeshen, njëra që lufton të në rrugën e Allahut dhe tjetra e mohuesve, se cilës i dukej se para vetës kishte dy her më shumë kundrështar, Allahu me ndihmën e vetë, forëson, këtë dëshiroj. Kjo, me të vërtet, është mësim tështë për larg pamësit. Burrave u është hije shuar dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, fëmijët, arin dhe argjentin e grumbulluar, kuajt e bukur, bagtitë dhe arat e lëruara. Këto janë kënaqësitë ksa jete, por shumë më i mirë është kthimi tek Allahu. Thuaj, o Muhammed, Adoni të ju të regoj për gjëra më të mira se ato? Për ata që janë të devotëshëm, te zoti i tyre do të ketë kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë dhe ku do të banojnë për gjithmonë. Aty do të kenë bashkëshortet pastra dhe knaqësi nga Allahu. Allahu i vrojtonë robrit e vetë, që thonë, zoti ynë, Me të vërtet kemi besuar Andaj, na i falë gjunahet tona Dhe na ruaj nga dënimi i zjarit Që janë të durueshëm Të sinqert Të devotëshëm në adhurimin e Allahut Që japin lëmosh dhe që kërkojnë faljen e gjunaheve para agimit Allahu dëshmon E po ashtu edhe engjojt edhe njerëzit e dijes se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Ti duke mbajtur drejtësinë. S'ka zot tjetër përveç Atij të plot fuqishmit, të urtit. Feja e vërtetë tek Allahu është vetëm Islami. Ata që u është dhënë libri Patën mos pajtimen nga zilia që kishin midis tyre, vetëm pasi u erdhi dituria. Por çdo që i mohon udhëzimet e Allahut, ta di se Allahu është i shpejt në llogari. Nëse ata të kundërshtojnë ty, o Muhammed, thuaju, un i përulem vetëm Allahut, e po ashtu era ata që më pasojnë mua. Dhe thuajua tyre që u është dhën libri Si dhe analfabetve A i për uleni Allahut Nëse e pranojnë islamin Atëhere kanë gjetur Udhën e drejt Por nëse refuzojnë Detyra jote është vetëm Që tua për cjelesh dijen Allahu i vrojton Robrit e vet Lajmëroja ta që mohojnë Shpaljet e Allahut Vrasin profetët pa drejtësisht dhe vrasin edhe ata që urdhërojnë të veprohet me drejtësi për dënimin e dhëmshëm që i pret. Këta janë ata veprat e cilëve nuk do të kenë vlerë në këtë botë dhe në tjetrën. Për ata nuk do të ket asnjë ndihmues. A nuk i sheh ata hebrej që u është dhënë një pjesë e librit? Atyre ju bëhet thirrje të vinin te libri i Allahut për të gjykuar. Por një pjesë e tyre, kthejnë shpinën duke mos javënë veshin Kjo, sepse ata thonë, neve nuk do të naprek zjarë i gjëhenemit Përveç se disa ditë, shpifjet që bënin I kanë mashtruar ata në besimin e vetë Qfar do të ndodh me ata kur ti të bojmë në ditën e gjukimit? Për të cilën s'ka pikë dyshimi kur që do kujtë Do t'i jepet shpërblimi i veprave të veta, e as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Thuaj, o Muhammed, o Allah, zotëruesi i gjithë pushtetit. Ti, ja je pushtetin, kujtë duash, dhe ja heq, kujtë duash. Ti lartëson, këtë duash, dhe poshtëron, këtë duash. Qdo e mirë është në dorën të nde Ti je vërteti plotfuqishëm për qdo gjë Ti bën që nata të hyjt e kdita Dhe që dita të hyjt e kë nata Ti e nëzirë të gjallën prej së vdekurës Dhe të vdekurën e nëzirë prej së gjallës Ti i e kujtë duash pak u finjë Besimtarët Të mos i marrin për miq e mbrojtës mohuesit në vend të besimtarve ata që veprojnë kështu nuk kanë çfarë të shprehojnë tek Allahu vetëm nëse këtë e bëjnë me gojë e jo me zemër për tu ruajtur nga ata Allahu ju paralajmëron që ti ruheni vetes të ti sepse të gjithë do të ktheheni tek Allahu thuaj edhe nëse e fshihni atë që keni në zemratuaja, apo e shpalni haptazi, Allahu e di atë. A i di që farë gjendet në qiej dhe që farë gjendet në tokë. Allahu është i fuqishëm për të shdo gjë. Kini frikë ditën, kur të shdo kush do të gjej për para, atë që ka punuar mirë dhe atë që ka punuar keqë. Duk e dëshiruar që mi disë ti dhe se keqesë ti të ketë largësi të madhe Allahu ju para lajmëron që t'i ruheni vete së ti Allahu është i but e i mëshirëshëm me robrit e vetë Thua ju, o Muhammed Nëse ju e doni Allahun, atëhere më ndishni mua Që Allahu do t'ju dojë dhe t'ju afalë gjunahet Allahu është fales i madhë dhe më shirë plotë. Thua ju, bindjuni Allahut dhe të dërguarit, në qoftë se kthejnë shpinën, djeni se Allahu me të vërtet nuk i dojo besimtarët. Allahu i zgjodhi Ademin, Nuhun, familjen e Ibrahimit dhe familjen e Imranit mbi të gjithë njerëzit e kohës e tyre. Ata ishin pasardhës të njeri tjetrit, Allahu dëgjon dhe di që do gjë. Kujto kur gruaja e Imranit tha, Zoti im, unë ty ta kam kushtuar atë që është në barkun tim, që të të shërbej vetëm ty. Andaj, pranoje prej meje, se ti me të vërtet dëgjon dhe di që do gjë. E kura jo lindi, tha, Zoti im, un linda femër. Allahu e di më mirë se çfarë lindi ajo. E mashkullli nuk është si femra. Un i japura emrin Merieme dhe i kam lënë atë me pasardhësit e saj në, në mbrojtjen tënde nga djalli i mallkuar. Zoti e pranoi atë Meriemen me ëndje, e bëri që të rritej mirë dhe e lan në kujdestarin Ezekerias. Sa herë që hynte Zekeria në dhomën e saj, gjente prancaj ushqim dhe e pyeste: O Merieme, nga të vjen ky ushqim? Ajo përgjigjej: Ky është nga Allahu, se Allahu e furnizon këtë doj pa kufi. Ather Zekeria i lut Zotit të vet e tha: Zoti im, Dhurom ngana jote një pasardhës të mirë se ti me të vërtetë i e dëgjues i lutjes ndërsa lutej në këmbë në faltore engjëjt e, e thirrën se kerian Allahu të jap lajmin e mirë për Yahjajin i cili do të vërtetoj fjalën e Allahut Isa'in alayhiselam do të jetë një fisnik i dlirë ve profet një prejt mirëve Zekeria tha, Zoti im, Qysh do të kemë djal, Kur muam më kazën pleqeria, E grua ja ime është shterbë? Engjeli, I tha, Kështu, Allahu, Bënë qëfar të doj, A i tha, O Zot, Më jep një shenjë, Zoti, I tha, Shenjë për ty, është të se tri ditë, Nuk do të u flasësh njerëzve, vetëse me geste. Por Zotin tënd përmendë shumë dhe adhuroje atë në mbrëmje dhe në mëngjes. Kujto kur engjëjt than: O Marieme, Allahu të ka zgjedhur, të ka pastruar dhe të ka para pëlqyer ty mbi të gjitha gratë e botës. Omeriemi Bindiu Zotit tënd bëj seçde dhe përkulun në ruku bashkë me ata që përkulen duke adhuruar Allahun Këto janë lajme të fsheta që po ti shpallim ty o Muhammed Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hodhën short se kush prej tyre do të merrte nën kujdes Meriemen dhe nuk ishe i pranishëm kur ata diskutonin Kujto kur e njëtë than, O merjeme, Allahu të je për lajmin e mirë për një djal që do të lindë me një fjalë për i ti. Emrin do të ketë me si. Isa, i biri i merjemes, do të jetë inderuar në të botë dhe në tjetërën dhe një nga të afërmit e Allahut. A i do të uflas njerëzve që shi vogër në djepë edhe si njeri e rritur, dhe do të jetë nga më të mirët. Ajo tha, Zotim, qështë do të kemu në fëmi kur nuk më ka prekur askush? Kështu, tha e njëli, Allahu kryon që të dojë vetë, kur vendos diqka, a i vetë të më thotë për të bëhu dhe ajo bëhet. Allahu do të jamësoja ti shkrymin. Ditorin, te uratin dhe ungjilin Dhe do të caktoja të të dërguar të bit e Izraelit të cilve do të thot Ju kam siel prova nga zoti juaj që vërtetojnë profeci në time Bëj për ju diçka prej balte në form shpendi Fry në të e me urdherin e Allahut a ju bëhet shpendi gjallë Shëroj të verbrit e lindur dhe të lebrozurit dhe i ngjall të vdekurit me lejen e Allahut. Ju tregoj çfarë hani dhe çfarë ruanin në shtëpituaja. Sigurisht që të, të gjitha këto ka prova për ju, nëse jeni besimtar të vërtet. Dhe kam ardhur te ju për t'ju vërtetuar Teuratin që është para meje. Dhe që t'ju lejoj disa gjera që i keni pasur të ndaluara Ju kam s'jel një prov nga zoti juaj Prandaj, ki e një frik Allahun dhe bindë mëni Me të vërtet, Allahu është zoti im dhe zoti juaj Andaj, adhuroje një atë Kjo është rruga e drejt Kurisaj, Vurire mos besimin e tyre, tha Kush janë ndimuesit e mi në rrugën Allahut Në zënësit e ti u përgjigjen Ne jemi ndimuesit e fesa Allahut Ne e besojmë Allahun e ti isa Dëshmo se ne i jemi në nështruar ati Zoti yn Ne besojmë atë që na ke shpalur dhe pasojmë të dërguarin isajn Na shkruaj pra bashk me dëshmitarët. Dhe ata i përgatitën një kurth, por edhe Allahu u përgatiti kurth dënim, se Allahu është strategu më i mirë. Kujtoje o Muhammed, kur Allahu tha: O Isa, un do të të marr, do të të ngre pranë meje dhe do të të shpëtojë Ty nga ata që nuk besojnë, si edhe do t'i vendos ata që të ndjekin ty, për mbi ata që të mohojnë deri në ditën e kiametit. Pastaj, të gjithë do të ktheheni tek unë dhe do të gjykoj midis jush për çështjet që jeni grindur. Sa për ata që nuk besojnë, do t'i dënoj me dënim të ashpër në këtë botë dhe në tjetrën, dhe nuk do të kenë askënd që tu vi në ndihm nderza atyre që besojnë dhe punojnë vepra të mira Zoti do t'u jap shpërblimin e merituar Allahu nuk i do punë mbrapshtot Këto që po ti tregojmë ty o Muhammed janë vargje dhe këshilla të larta nga Kurani Rasti i Isait për Allahun është si rasti i Ademit që e krijoi prej baltës e pastaj i tha Bëhu Dhe a i u bë E vërteta është nga zoti ytë Andaj Mos u bëj nga ata që dyshojnë Atyre që të kundërshtojnë ty Për të qeshtjene i sajtë Pas i të ka ardhur njohuria Thuaju E janë i tithrasin bi tanë Dhe bi të tuaj Grat tona Dhe grat tuaja Vetën tonë Dhe ju vetë Pastaj të lutemi që malkimi i Allahut Ti godas Gënjeshtarët Padushim Të gjitha këto Janë rëfime të vërteta Ska zot tjetër që meriton të avurohet Përveç Allahut Vërtet Allahu është i plot fuqishmi I urti Në qoftë se ata ja kthejnë shpinën të drejtës, dije se Allahu i njehmir nga drestarët. Thuaj, o i thtarët e librit, e janë i të biem në një fjal të përbashket mes nesh dhe jush, se do të adhurojmë vetëm Allahun, se nuk do t'i shocerojmë ati as gjënë adhurim, dhe se nuk do t'ambajmë për zotë njëri tjetrin në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, Atë herëthua ju Dëshmoni se ne i jemi në nështruar Allahut O i tharët e librit Pse polemizoni për Ibrahimin Kur te orati dhe ungjili Janë zbritur vetëm pasti A nuk kuptoni Mirë ju polemizoni për gjëra Që keni një farë djenie Për qeshtje që lidhen Me Musajnë a.s. dhe Isajnë a.s. Por pse polemizoni për atë për të cilën znini asgjë. Për Ibrahimin alayhiselam, Allahu e di hollësisht, ndërsa ju nuk dini asgjë për këtë. Ibrahimi nuk ka qen as hebre, as i krishterë, por ka qen besimtar i vërtet, monoteist, i përulur ndaj ja Allahut dhe nuk ka qen nga politeistët. Pa dyshim Njerëzit më të afërt me Ibrahimin janë ata që e pasuan atë dhe ky profet me besimtarët e tij. Allahu është mbrojtës i besimtarëve. Një grup i tharësh të librit dëshirojnë që t'ju shpijen në rrugë të gabuar. Në të vërtetë, ata çojnë në humbje vetëm vetëveten, por këtë nuk e ndjejnë. O i tharësh të librit, përse i mohoni shpalljet e Allahut Kur'anin edhe pse jeni dëshmitar se ato janë të vërteta. Ko i ftarët e librit. Përse e pështjelloni të vërtetën me të pavërtetën dhe përse e fshihni të vërtetën me qëllim? Një grup i ftarësh të librit thanë: Besojeni në mëngjes atë që u është zbritur besimtarve, por në mbrëmje mohoieni atë se ndoshta edhe ata do ta braktisin dhe besojuni vetëm atyre që ndjekin fen tuaj fuai o muhammed udhëzimi i allahut është udhëzimi i vërtet hebret i thanë njëri tjetrit mos besoni se mund t'i jepet ndokujt ajo që ju është dhënë juve vetëm nëse ndjekin fen tuaj për ndryshe ata do të polemizojnë kundër jush Të zotë i juaj, Thuaj, o Muhammed, Hiri është në dorë të Allahut, A i i aje patë kuj të doj, Allahu është mirë bërë si malë dhe i gjithdishëm. Mëshirën e vetë, A i a dhuron kuj të doj, Allahu është zotërues i mirësisë së pak u fishme. Ka nga ata i startë e librit, që sikur tu besosh një barr të tër ari do t'ju a kthejnë por ka edhe ta atill që nëse u jep në besim qoftë edhe një dinar nuk ta kthejnë veçse nëse nuk u ndahesh kjo është kështu nga se ata thonë ne nuk kemi ndonjë detyrim ndaj alfabetëve arab ata flasin gënjeshtra për Allahun me vetë dije yo jo. Por kushdo që plotson premtimin e tij dhe ruhet nga të këqijat, ta di se Allahu me të vërtetë i do ata që janë të devotshëm. Vërtet. Ata që e shkëmbejnë premtimin dhe betimin e tyre ndaj Allahut me një vlerë të vogël, nuk do të kenë asnjë të mirë në jetën e ardhmë. Allahu nuk do t'u flas atyre. As nuk do t'i shikoj në ditën e kjametit dhe as nuk do t'i pastroji prej gjunaheve e për ta do t'ket dënim të vëmshëm. Me të vërtet, një grup i thtarështë i librit e shtërëmbërojnë librin me gjuhet e tyre, ndërsa e ledzojnë atë që ju të mendoni se a i farë ledzimi është prej librit që ka zbritur Allahu, kurse në të vërtet nuk është prej librit, a ta thonë. Kjo që ledzojmë është nga Allahu Por ajo, nuk është nga Allahu Ata flasin gënjeshtra për Allahun Duke qenë të vetë dishëm për këtë Nuk është e mundur për një njeri Të cilit Allahu i ka dhenë librin Djenin e gjerë dhe profecin Që tu thot njerëzve Bëhuni, roberit e mi dhe jotë Allahut Për kundrezi, a i thot Bëhuni Robert ditur të Zotit Që i zbatojnë porosit e ti Sepse u a keni mësuar Librin të tjerve Dhe e mësoni edhe vet A i njeri Nuk do t'ju urdhëroj që Engjit dhe profetet Ti merni për Zota Val Si mund t'ju urdhëroj a i të bëhëni mëhues Pasi i jeni në nështruar Allahut Kujto kur Allahut Mori beslidhjen nga profetët dhe u tha: "Cfarë do që t'ju jap për librit dhe urtësisë, kur t'ju vi një i dërguar, vërtetuesi i asaj që ju është dhën, pa dyshim që duhet ta besoni dhe ta ndimoni atë? A e pranoni këtë dhe barrën që po ju ngarkoj?" Ata u përgjigjen: "E pranojmë." Allahu u tha: "Bahu ni dëshmitar." Se edhe unë bashk me ju Jam dëshmitar Kurse ata që ish mangen dhe tyres pas kësaj Me të vërtet janë të këqinj A mos kërkojnë ata diçka tjetër përveç fesa Allahut Ndërko që ati i përullen të gjitha ta që gjende në qie i dhe në tok Me hir a me pahir Dhe të kai Do të këthehen të gjith Thuaj O Muhammed, ne besojm Allahun, ato që na është shpallur neve, ato që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Isakut, Jakubit, e zbathve, 12 bijëve të tij, dhe në ato që i është dhënë Musajit, Isajit dhe, dhe profetëve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjm asnjë dallim midis tyre. Dhe ne, vetëm ati, Allahut i për ulemi Kush kërkon, tjetër fe për veq islamit Nuk do t'i pranohet dhe aji në botën tjetër do t'i jet i humbur E si ti u dhëzoj Allahu në rrug të drejt Njerëzit që u bën më hues Pas i më par patëm të besuar e dëshmuar se i dërguari është i vërtet dhe u kishin ardhur prova të qarta Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë ata që janë keqbërës Mallkimi i Allahut i engjëve dhe i mbar njerëzve është shpërblimi i tyre ata do të jenë për herë në peshën e dënimit të mallkimit vuajtjet nuk do t'u lehtësohen dhe nuk do t'u jepet afat pushim përveç atyre që pas kësaj pendohen e pormirsohen se Allahu është falës i madh, mëshirë plot. Vërtet, atyre që mohojnë pasi patën besuar dhe pastaj e shtojnë mohimin e tyre, nuk do të pranohet pendimi kur janë me shpirtin në gryk. Pikërisht këta janë ata që kanë humbur. Nuk ka dyshim se atyre që e mohojnë besimin Dhe vdesin mos besimtar Nuk do t'u pranohet as një shpërbles Edhe sikura jo t'i ishte sa e tër to ka embulluar me ar Ata i pret një dënim i dhemshëm Dhe as kush nuk do t'i ndimoj Nuk keni për ta arritur për kushtimin e vërtet Dere sa të ndani lëmosh nga ajo pasuri që e doni Qfar do që të ndani Allahu e di mirat të. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për bitë e Izraelit, përveç asaj që Izraeli i andaloj vetes para shpaljes e teuratit. Thuaj o Muhammed, sileni teuratin dhe ledzojeni atë, nëse thonit të vërtetën. E kushdo që shpiv gënjeshtra për Allahun, pas kësaj a i ka kaluar nga i drejta në të shtrembërn. Thuaj, o Muhammed, Allahu thot të vërtetën, prandaj në diqeni fene pasër të Ibrahimit, i cili nuk ishte idhujtar. Me të vërtet, faltoria e par e ngritur për njerëzit, është ajo në bek, mek, e bekuar dhe u dhe rëfyese për popujt. Në të, ka shenjët të qarda që janë, vendi, i Ibrahimit Mekami Ibrahim fakti që kush hyn atë është i sigurt dhe vizita për haxh e kësaj faldoreje e cila është detyrë për çdo që ka mundësi ta përballoj rrugën e kush nuk beson Allahu nuk ka nevojë për askënd Suay O Muhammed po i starë e librit Se mohonin shpaljet e Allahut, ndërko që Allahu është dëshmitar i që do gjëje që bëni? Thuaj, o i thtare dhe librit, pse e pengoni nga rruga e Allahut atë që beson e përpikjeni ta shtremberoni atë rrugë, ndërko që jeni dëshmitar, se kjo është rruga e vërtet? Dijeni se Allahu nuk është i pa vëmendëshëm ndaj veprave që ju bëni. O besimtar, Nëse i binde një grupi nga ata që u është dhe në libri, ata do t'ju kthejnë në jo besimtar, pas i patët besuar. E si mund të mos besoni kur juve ju ledzohen shpaljet e Allahut dhe mi disjush, ndodhe t'i dërguar i ti. Kush mbahet fort, pas fesa Allahut, sigurisht që është i drejtuar në udhë të mbarë. O besimtar, ki e një frikë Allahun. Ashtu si i takon ati, dhe vdisni, vetëm duke qenë në slimanë. Të gjithë, mbahuni fort për litarin e Allahut, kuranin, dhe mosu përçani. Kujtoni dhunti në Allahut për ju, sepse kur ishit në armikësi, a i i pajtoj zemra tuaja, e nësajet të dhunti së ti u bët vëlezër, dhe ju. Ishit buz gremina së zjarit, ndërsa aji ju shpëtoj prej saji. Kështu, Allahu ju a shpjegon shpaljet e veta që ju të drejtoheni në udhën e drejt. Letë dalë prej jush një grup që të thrasë për në mirësi, të urdëroj për dhepra të mira e të ndaloj për dheprave të shëmtuara. Këta njerëz do të jenë të shpëtuarit. Mos u bëni si ata që pasi u erdhën provat e qarta, u përçanë dhe u grindën. Për këtë do të ketë dënim të madh ditën e kiametit, kur disa fytyra do të zbardhen e disa të tjera do të nzihen. Atyre që do të nzihet fytyra do të thuhet: Vall, jo më huat pas besimit. Atëherë Shionin dënimin për shkak se nuk besuat. Kurse ato fytyra që do të zbardhen e do të shkëlqejnë, do të jenë në mëshirën e Allahut, në xhenet, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Këto janë vargjet e Allahut që t'i lexojmë ty me të vërtetën, dhe Allahu nuk i dëshiron askujt pa drejtësi. Allahu i përkët gjithçka që gjendet në qiej dhe gjithçka që gjendet në tokë dhe peq Allahu do të, të kthehen të gjitha çështjet. Ju jeni populli më i mirë i dal për njerëzimin sepse ju urdhëroni që të bëhen vepra të mira. I ndaloni të keqijat dhe Besoni Allahun, si kur i thtarët e libri të besonin, do të ishte më mirë për ata. Ka prej tyre besimtar të vërtet, por shumica e tyre janë largë u dhe së drejtë. Ata, përveç lëndimit, nuk mund t'ju dëmtojnë juve. Nëse ju luftojnë, ata do të këthejnë thembrat të mundur dhe pastaj nuk do të ndimohen. Kudo që gjenden, ata janë të kapluar nga poshtërimi, vetëm nëse kanë ndonjë mbrojtje prej Allahut apo prej njerëzve. Ata merituan zemërimin e Allahut dhe do t'i kaplojë mjerimi. Kjo ishte për shkak se mohuan shpalljet e tij dhe pa kurrfar të drejte i vrisnin profetët. Kjo ishte për shkak se ata nuk u bindën dhe i kaluan kufijt në të këqijë Me gjithatë, ata nuk janë të gjithë një të loj. Disa nga ithtarët e librit, janë në të drejten, në orët e natës, ledzojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz. Ata besojnë Allahun dhe ditën e kjametit, e urderojnë të mirën, e ndalojnë të keqen, dhe e ndzitojnë për të bërë pun të mira. Këta, Jan ndër të drejtët. Çfarë do të mire që të bëjnë, nuk do t'ju mohojë shpërblimi. Allahu i di mirë të devotshmit. Ata që nuk besojnë, nuk do t'i mbrojë asgjë nga dënimi i Allahut. As pasuria e tyre, e as fëmijët e tyre. Ata do të jenë banorët e zjarrit të xhehenemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Gjithçka që ajo besimtarë të shpenzojnë në jetën e kësaj bote, i përngjan erës së akullt, e cila godet të lashtat e ndonjë populli që i ka bërë dëm vetes dhe u ashduk të lashtat. Allahu nuk u ka bërë pa drejtësi atyre, por ata i kanë bërë pa drejtësi vetë vetes. O besimtar, mos zgjidheni për miq dhe këshilltar të afërt, njerëz të tjerë I ashtë gjirituaj Ata nuk ngurojnë që t'ju bëjnë dëm Ata dëshirojnë që të vuani U rejtja shfaqet në gjithshka që del prej gojës e tyre Kurse ajo që fshehi në zemrën e tyre është edhe më e madhe Ne ju a kemi shpjeguar vargjet e kuranit Nëse jeni njërës që kuptoni Ja, ju idoni ata Por ata nuk ju duan juve, dhe ju i besonit të gjitha libreve, ndërsa ata, jo. Kur ata ju takojnë, thonë, edhe ne besojmë, e kur mbeten vetëm nga mlefi nda jush, ata i kafshojnë majat e gishtale me dhëmbë, thua ju, plasni me mlefi në tuaj, vërtet Allahu e di mirë që kanë në gjokset e tyre. Nëse ju vjen, ndo një e mirë Ata i brengos E nëse ju gjen, ndo një e keqe Ata gëzohen Por nëse ju duroni dhe ruheni nga gjunahet Dinakërit e tyre nuk mund ju dëmtojnë Aspak Vërtet Allahu ka dhieni për qdo gjë që punojnë ata A të më njësë kur ti, o Muhammed Dole nga shtëpia jote për të caktuar besimtarve vendet e luftës, e Allahu dy gjonë dhe di që do gjë. Dy grupe nga ju menduan të këtheheshin prej frikës, ndonë se Allahu ishte ndimu e si tyre. Andaj, besimtarët letëm bështetën vetëm te Allahu. Allahu ju ndimoj në bedër kur qet të pafuçishëm andaj friksojuni Allahut për të qenë falënderues ather ti muhamed u thoshe besimtarve a nuk ju mjafton ndihma e Zotit tuaj me 3000 engjëj të dërguar po por nëse ata ju sulmojnë bëhuni të durueshëm dhe të dëgjueshëm dhe Zoti juaj më njëherë do t'ju dërgojë ndihmë 5.000 e njëj me shenjë të daluar Allahu e bëri këtë që t'ju siel lajmin e gëzuar Dhe që t'ju aqetësoj zemrat Vërtet Fitorja është vetëm nga Allahu I plot fuqishmi dhe i urti Gjithashtu Allahu e bëri këtë edhe që të shkadroj një pies prej atyre që nuk besuan Apo t'i turproj E kështu të këthehen të humur. Ti nuk e asë gjënë dorë, nëse do t'u apranoj a i pendimin, apo do t'i dënoj, se ata janë vërtet keqë bërës. Allahut i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë. A i falë këtë doj dhe dënon këtë doj. Allahu është falesimalë e mëshirë plotë. O besimtarë, mos pranoni kamat të shumë fishtë, mbi kamatë. Ki e një frikë Allahun që të shpëtoni dhe ruajun i zjarit i cili është përgatitur për jo besimtarët. Bindjun i Allahut dhe të dërguarit për të shpresuar Moshiren e Allahut Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit hapësira e të cilit është sa qijet e tokës dhe që është përgatitur për të devotshmit të cilët ja bin lomos edhe kur janë në mirçënie edhe kur janë në vështirësi e mposhtin zemrimin dhe uafalin fajet e njerëzve Allahu i do bamirsit Por ata që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Allahun, i kërkojnë falje për gjunahet e tyre. E kush i fal gjunahet përveç Allahut dhe nuk ngulmojnë me vetëdijen e gabimeve që kanë bër, pra, për këtë do të ketë si shpërblim falje madhështore të gjunaheve nga ana e Zotit të tyre dhe kopshte në për të cilët rrjedhin lumej dhe ku do të qëndrojnë për herë. Sa shprelim i bukur është ky për ata që punojnë vepra të bukura. Para ju kanë kaluar shumë shembuj popullsh nga ndjekësit e profetëve që ju ndodhi ajo që po ju ndodh edhe ju. Prandaj, puldhëtoni në përbot dhe shiheni si ishte fundi atyre që i përgënjeshtruan profetët. Këto janë lajmet të qarta dhe u dhe rëfyjese për të devot shmit. Mosu ligështoni dhe mosu pikloni, sepse ju, gjithësesi, jeni më të lartët nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse ju ka goditur ndo një plagë, edhe popullin armik e kanë goditur të tila plagë. A të dit fitore e humbjeje ne ndrojm midis njerëzve që Allahu i dalloi besimtarët dhe për t'i bërë disa nga ju dëshmorë. Allahu nuk i do keqbërësit. E kështu. Allahu i dlir besimtarët e i shuan jo besimtarët. A mendoni se do të hynin në xhenet? Pa i provuar Allahu ata që kanë luftuar prej jush dhe pa i provuar ata që kanë duruar? Ju e dëshironi të vdekjen para se të balafaqohisht me të dhe japra ju e patat të me sytë tuaj. Muhamedi është vetëmi dërguar para të cilit ka pasur edhe të dërguar të tjerë nëse a i vdes ose vritet, A mos do të ktheheni ju prapa? Kush do që kthehet prapa? Nuk i bën kur farë dëmi Allahut Dhe Allahu do t'i shpërblej falenderuesit Qdo shpirt vdes vetë me vendimin e Allahut Në kohë të caktuar Kush dëshiron mirësit e kësaj bote Ne do t'i japim ati prej saj Ndërsa kështu kush dëshiron shpërblimin e botës tjetër, ne do t'i japim ati prej saj. Ne do t'i shpërblim mirë njohësit. Sa e sa profet bashk me shumë besimtar të vërtet luftuan, e me gjithatë nuk u përkulen para goditjeve që morën në rrugën e Allahut, asë nuk u dopsuan e asë nuk u nënshtruan. Allahu i do të duruarit Ata vetë të më thoshin O zoti yn Na i falgjuna hetona dhe te primin në punën ton Na i forco këmbët në istikam Dhe në ndimo kundër popullit jo besimtar Dhe Allahu Udhuroja tyre shpërblimin e kësaj bote Dhe shpërblimin më të mirë të jetës tjetër Allahu i do pun mirët o besimtar nëse u bindeni jo besimtarve ata do t'ju kthejnë prapa në të pafe e ju do të jeni të humbur por allahu është mbrojtësi juaj dhe ai është ndihmuesi më i mirë ne do të mbjellim frik në zemrat e jo besimtarve Sepse ata adhurojnë veç Allahut gjëra për të cilet a i nuk ka siel kur farë prove Dhe ndë banimi i tyre është zjarri E sa vend stërhimi shëmtuar është ky për keqë bërsit Vërtet, Allahu e plotsoj prej mëtimin e vetë Kur ju me vullnetin e ti e thyet armikun Por kur ju u frikësuat U grindët mi disjushe dhe kundërshtuat profetin a lej selam a i ju të regoja të qipëlqenit, Allahu e tërhoqin dihme në vetë. Disa nga ju dëshirojnë këtë bot, ndërsa të tjerë nga ju dëshirojnë botën tjetër. Pastaj, a i për t'ju provuar, bëri që të zmbrapse një para armikut dhe pastaj sigurisht që ju a falja të gabim. Allahu ka mirësi të madhe për besimtarët. Kur ju morët malin, dhe nuk i vini të vesh as kujt, të dërguarin e kishit prapa e ju thëriste. Allahu, ju dënoj me dëshpërim pas dëshpërimit, që të mos pikloheni, as për atë që ju doli duarsh, as për atë që ju goditi. Allahu di gjithë shka që punoni ju. Pastaj, pas dëshpërimit uaj, Allahu, ju dërgoj që të sinë, një gjumë, çka ploj një grup prej jush kurse grupi tjetër hipokritët kujdesej vetëm për veten duke menduar për Allahun të pa vërtetën ashtu si mendonin paganët ata thoshin ku është fitoria që na ishte premtuar thuaj u o muhamed të gjitha janë në dorëta të Allahut ata fshehin në vete atë që nuk duan të ta shfaqin ty ata thoshin Sikur të pyetëshim ne për këtë gjë, nuk do të vriteshim këtu. Fuaju. Edhe sikur të kishit qen nëpër shtëpituaja, prapse prap, a prap, tyre që u është shkruar të vriten, do të dilnin në vendin e vrasjes. Allahu e bëri këtë për të provuar atë që keni në kraharorët tuaj dhe për t'ju pastruar atë që keni në zemrat tuaja. Vërtet. Allahu e di mirë se të shkeni në zemër. Ata prej ushë që këthyen shpinën ditën kur undeshen dy ushtrit, në të vërtet, djali ishtu ju në gabim, përshka këtë disa gjunaheve që kishin bërë. Por, në të vërtet, Allahu u a fali gabimin, sepse Allahu është falësi madhë dhe i butë. O besimtarë, Mos bëni si ata jo besimtar, hipokritët, që u thonin vëlezërve kur këta njëseshin në udhëtim ose në luftim. Si kur të rinit me ne, asë nuk do të vdisnit, asë nuk do të vriteshit, që këtë Allahu ta kthej si pikëlim në zemrat e tyre. Allahu është a i që je pjetën dhe siel vdekjen. Allahu I sheh të gjitha punët që bëni ju. Edhe nëse ju vriteni ose vdisni në udhë të Allahut, falja dhe mëshira e Allahut, në të vërtet, janë më të mira nga ato që kanë grumbulluar ata. Edhe po vdiqët apo u vrat, me siguri do të tuboheni tek Allahu. Në sajtë mëshirës së Allahut, Usole butësish me ta, o Muhammed. Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Prandaj, falo atyre gabimin. Kërkoj falje Allahut për ata dhe këshillohu me ata për çështje të ndryshme. Kur të vendosesh për diçka, mbështetu tek Allahu. Vërtet, Allahu i do ata që mbështeten. Teka i Nëse ju ndimon Allahu Ska kusht ju në posht E nëse ju lë pa ndihmën e ti Kush është a i që do t'ju ndimoj Përveçti Pra Vetëm tek Allahu Letëm bështeten besimtarët Êshtë e pa mundur për ndë një profet Që të përvetësoj në mënyrë të pandershme Pren e luftës Kush do që bën një gjëtë tilë Do të vijë i ngarkuar me të në ditën e Kiametit. E pastaj do t'i jepet çdo kujt ajo që ka merituar dhe as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Van. A mund të krahasohet ai që kërkon kënaqësinë e Allahut me atë që ka merituar zemërimin e Allahut dhe strehimi i tij është Xhehenemi. Ës sa strehimi i keq është ai. Tek Allahu ata kanë shkallë të ndryshme. Allahu i sheh të gjitha veprat që ata bëjnë. Allahu u ka dhën besimtarve dhura të madhe, kur u solli një të dërguar nga xhiri i tyre, i cili u alexon shpalljet e tij, i pastron nga gjunahet dhe u mëson librin Kur'anin e urtësinë. Di Turine thell fetare. Edhepse më par, me të vërtet, ata ishi në rrug krejtë gabuar Kur ju goditi fatkeqësia, ndërko ju i kishit goditur më par armiqët tuaj dy fish Ju thad, pre nga na erdi neve kjo Thuaj, o Muhammed, kjo ndodhi prej jush Vërtet, Allahu është i fuqishëm për shdo gjë Ajo që ju gjeti atë ditë kur u ndeshën dy ushtritë, ishte me vullnetin e Allahut për të zbuluar se kush janë besimtarët e vërtetë dhe për të zbuluar se kush janë me dy faqe. Atyre i u tha: Ejani të luftoni në rrugën e Allahut ose të paktën mbrohuni. Ata u përgjigjen: Sikur ta dinim që do të bëhej luftë vërtet Me sigurit do t'ju pasonim Atë dit, ata ishin më afor mohimit se sa besimit Sepse me gojen e tyre flisnin atë të që nuk e kishin në zemrët e tyre Allahu, e di mirë që farfshehin ata Atë tyre që nuk luftuan dhe than për vëlezërit e vetë Si kurt në kishin dëgjuar ne, nuk do t'i ishin vrarë Thuaju prapsoje një vdekjen nga vetja, nëse flisni të vërtetën. Kur se si, mos i qua një të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut? Jo, janë të gjallë, duke u ushqyër të zoti i tyre. Janë të gëzuar për shfaru ka dhenë Allahut nga dhuntit e ti, dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngellur pas tyre dhe ende nuk kanë rën martir sepse nuk do të friksohen për që fari pret dhe nuk do të piklohen për që far kanë lën pas Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësin e Allahut sepse Allahu nuk u ahumb shpërblimin besimtarve Për ata që moren plagë të rënda Pasi ju përgjigjën thirje sa Allahut dhe të të dërguarit Dhe për ata që kanë bërtë mira e që i friksohen Allahut Ka shpërblim të madh Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit, hipokrit, u than Shumë njerës po mblidhen kundër jush Pra ndaj friksojuni E kjo gjë U ashtoj atyre besimin dhe than Neve Në mjafton Allahu A i është mbrojtës i mrekullueshëm Ata u kthyen me dhunditë dhe mirësitë e Allahut. Nuk i gjeti asgjë e keqe dhe fituan kënaqësinë e Allahut. Allahu është zotërorues i mirësive të mëdha. Vetëm djalli i frikson i tharët e vet. Ju, mos ju friksoni atyre, por friksojuni prej Meje nëse jeni besimtar. Ti, o Muhammed, mos u brengos nga ata që nxitojnë në mohim, sepse në të vërtetë ata nuk mund ta dëmtojnë Allahun aspak. Allahu dëshiron që të mos i shpërblejë me kurfar dhuratë në botën tjetër. Dhe për atë ka ndëshkim të madh. Ata që e ndrojnë besimin e vërtet me mohim, nuk mund t'i bëjn kurrfar dëmi Allahut e përta ka ndëshkim të vëmshëm le të mos mendojnë kurse si jo besimtarët se për ata është mirë që u azgjasim jetën ne u azgjasim jetën vetëm për të shtuar gjunahet për ata ka ndëshkim poshtrues Allahu Nuk i le besimtaret në gjendjen që ndodhe në ju, por do të ndajtë të keqin prej të mirit. Allahu nuk do të azbuloj të fshehtën që vetëm a i e di, por Allahu zgjedhë këtë doj nga të dërguarit e ti. Besoni në Allahun dhe në të dërguarit e ti, nëse besoni dhe i frikësoheni, Allahu ju do të keni shpërblim të madh. A ta çbëhën kopraç me të mirat që u ka dhënë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta. Jo. Kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar do t'u ngarkohet atyrën në qafë ditën e Kiametit. E Allahut është trajgimia e qijeve dhe e tokës, dhe Allahu e dimirë që punoni ju. Sigurisht që Allahu i ka dëgjuar fjalët e atyre qifutve, që futëve që thanë, Allahu është i varfër kurse ne jemi të pasur. Ne do të shënojma të që thanë, si dhe vrasin e profetëve nga ana e tyre, pa kur farë të drejte që dhe do t'u themi atyre shijoni dënimin e zjarrit ky është ndëshkimi i veprave të duarve tuaja se Allahu nuk është i padrejtë ndaj robërve të vet atyre që thon Allahu na ka urdhëruar që të mos i besojmë asnjë të dërguari derisa të na sjellë një qurban që ta përpijë zjarri thuaju o Muhammed të dërguar i parameje ju kanë sjellë ju veprova të qarta si dhe ato që thoni ju atëherë pse i vrat ata nëse thoni të vërtetën nëse ata ty o muhamed të quajnë për gënjeshtar edhe të dërguar të tjerë që kanë ardhur para teje janë për gënjeshtruar ndonse kanë sjellë shenja të qarta shkrime dhe librin e ndritur Qdo shpirt do të shioj vdekjen Shpërblimet do të plotësohen vetëm në ditën e kiametit Kushdo që shpëton nga zjarri i gjehenemit dhe hynë në gjenet A i ka fituar gjithë shka që mund të dëshirohet Ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese Ju Me siguri do të sprovoheni në pasurin e në jetën tuaj dhe do të dëgjoni shumë fyërje nga popujt që ju është dhenë libri para jush, si dhe nga paganët. Por, nëse ju duroni dhe ruheni nga të këqijat, atëhere kjo është vërtet për saktuese e qështjeve. Kujtoje o Muhammed, kohën kur Allah u mori premtimin nga ata që u është dhenë libri, se do t'u ashpjegojnë atë njerëzve dhe nuk do të fshehin as gjë nga aji. Pas taj, ata e hovën pas shpine premtimin dhe ndruan atë në një vlerë të vogël. E sa këmbim të shëmtuar që bën ata. Mos mendo se ata që gëzohen për qfar kanë punuar dhe dëshirojnë të lavderohen për qfar nuk kanë punuar, pra... Kur sesi mos mendose ata do t'i shpëtoin ndëshkimit. Për ata ka ndëshkim të vëmshëm. Allahut i përket sundimi i qiejeve dhe i tokës. Dhe vetëm Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Me të vërtetë, në krijimin e qiejeve dhe të tokës dhe në ndryrimin e natës e të ditës ka shenja për mendarët. Për ata që e përmendin Allahun duke qëndruar në këmbë, ndenjur ose shtrirë dhe që meditojnë për krijimin e qielljeve dhe të tokës duke thënë: O Zoti ynë, Ti nuk i ke krijuar kot këto. Lartësuar qofsh nga çdo emet. Prandaj na ruaj nga ndëshkimi i zjarrit. O Zoti i ynë, cili do që ti e fut në zjarr. Ti e ke poshtruar atë, dhe për mohuesit nuk do të ketë kurfar ndihmuesi. O Zoti i ynë, ne dëgjuam një thirrës që na ftonte në besim. Besoni Zotin tuaj. Dhe kështu, besuam. O Zoti i ynë, na i fal gjunahet ona na i shluje i gabimet dhe bëna që të vdesim me të mirët. O Zoti yn, na e jep shpërblimin që na ke premtuar në përmjet të dërguarve të tu dhe mos na poshtronë në ditën e kjametit, se ti, me të vërtet, nuk e shkel premtimin e dhenë. Dhe Zoti, ju përgjigj lutjes e tyre. Un nuk do t'ja humb mundin as kujt nga ju që ka bër vepra. Qoft mëshkull apo femër. Ju jeni një lloj në shpërblim. Atyre që u shprëngulën, u dëbuan nga vatrat e tyre. U munduan në rrugën time. Luftuan dhe u vran. Un do t'u ambuloj veprat e këqija dhe do të shpihen kopshte në për të cilat rrjedhin lumejh si shpërblim nga Allahu shpërblimi më i mirë është tek Allahu ti o Muhammed mos u mashtro nga bredhja e jo besimtarve në përbotë kjo mirçënie është e shkurtër pastaj strehimi i tyre është gjehenemi, e sa shtrati keq është a i vend. Por ata që i frikësohen zotit të tyre, do të kenë kopshte në për të cilat rjedhin lumenjë dhe ku do të banojnë përjetësisht si dhurat prej Allahut. Dhe ajo që është tek Allahu, është dhurata mëj mirë për besimtarët e vërtet. Midis iftarëve të librit, me siguri ka atë atill që e besojnë Allahun, dhe atë që i u është shpallur juve, si dhe atë që u është shpallur atyre, duke qenë të përulur para Allahut dhe pa i këmbyer shpatullët e tij me ndonjë vlerë të pakt, ata do të kenë shpërblimin e tyre te Zoti i tyre. Vërtet. Allahu është i shpejtë në logari. O besimtar, bëhuni të durueshëm dhe nëziteni njëri tjetrin të jeni të tilë. Bëhuni të vendosur dhe vigilend në vepra të mira dhe në ruajtjen e kufinjve. Dhe kien i frikë Allahun që të shpëtoni.